Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato Dnes na otázku Igora o správném dýchání, jak by jsme měli dýchat, hm? tak se vracíme vlastně k tomu, co jsme v tomto kurzu přeskočili. No a to jsou takzvané přípravy hm? k tomu, aby jsme mohli správně nadech meditovat. Ty přípravy, aby jsme mohli správně na meditovat, jsou v základním budismu nebo v tervádové tradici vysvětleny velice krátce. Jestliže čtete Anapána suta, tak říká Parimukam Satim Upadha Petva Ujukáya to znamená, že aby jsme správně meditovali na dech, musíme sedět rovně. Tady na to máme. Snažte si všímat toho, když nesedíte rovně, když se pozice těla bortí, co se děje. Buď začínáme myslet na naše sny, vnitřní snění, a, ne, a nebo prostě se nudíme, objekt není jasný. Hm? Je to tak? No a nebo prostě nemáme sílu. Hm? Je tam malátnost. Hm? a nemáme úsilí. V trvádové tradici nedávají velký důraz na pozici těla, ale v tradici jogy, která je zachovaná daleko lépe v Mahajánovém učení, vlastně správný set je základ pro správné dýchání. No a yoga, jestliže studujeme yogu, vlastně studujeme též anatomii jogy, která nám umožní vlastně pochopení, jak máme správně sedět a jak se to odráží na správném dýchání. No, my jsme tuto část přeskočili, protože jsem chtěl, abyste se dostali do té metody meditace, co učím, nebo do metódy meditace, kterou, která je vlastně základem pro tu meditaci, co učím. To znamená, abyste zůstali u dechu. Jestliže zůstaneme u dechu, můžeme mít v meditaci na dech pokrok. Jestliže ale myslíme na něco jiného, Jestliže nádech a výdech jasně nepocitujeme, no tak pak ta meditace dech nemůže pokračovat tam, kam bychom si práli, aby šla. Ať už je to ve směru samaty nebo ve směru vypašany. Je důležité pochopit, že pokud objekt není jasný, Nemůžeme meditovat. Meditace probíhá vlastně jedině u jasného objektu. Na to by jsme stále měli kontemplovat na to by stále mělo být jasné v našem vědomí. Čili my se snažíme všemi způsoby udělat objekt jasný, aby jsme o ně mohli meditovat. Proto meditace na dech ve všech tradicích začíná počítáním dechu. Jestliže dech počítáme, zůstáváme u něj. Ale aby jsme ho mohli efektivně počítat. Musíme ho v první se naučit jasně vnímat. A aby jsme ho jasně vnímali též důležitá je pozice těla. No a obzvláště tantrický buddhismus pak. Vlastně převzal celou tradici jogi dokonce ji doplnil, tak, jak byla zachována v Indii, vlastně v době toho velkého rozkvětu jogi za dynastie Gupta Pála. To je doba těch velkých 89 Mahasiddhas, velkých realizovaných joginů, který vlastně patří též do hinduistické tradice, takéž do budistické tradice. No a ti byli mistři jogy, ti jsou spojené s, eh, s kompilací Upanishad, yoga Upanishad. Hm? Jejich jen malá část byla snad přeložena a který vlastně vysvětlují v detailu tu anatomii yogi, anatomii těch zvaných kanálů v těle, anatomii těch bindů. Hm? To jsou takzvané drops, kapky. Hm? No a též vlastně naznačuje to, co dneska, Tež zkoumá i věda, což je vlastně anatomie správného sezení a jak se eh, ta anatomie správného sezení eh, přenáší na správné dýchání. Dnes používáme vědecké termíny, hm? V té době používají termíny stejně tak v taoismu, tak i v buddhistické, hinduistické tradici. Termíny, které jsou vlastně v dnešní době už nám těžko stravitelné, protože ta tradice se ztratila z části, dokonce i z velké části, dochovala v Tibetu. Teď mluvili jsme o tom, že prána je spojená s tím, co buddhismus nazývá jivitendria, což znamená smysl života. My žijeme, protože máme v těle pránu energii, bioenergii, která koluje ve všech částích těla. To kolování má jisté zákony, tež, které jogiňi zkoumali. A máme teplo. A též my víme, což je známé nejenom v Joze, ale dneska i už i ve vědě, že prána doprovází vědomí. Tam, kde jde vědomí, tam vlastně jde i prána. Právě proto, jak tady náš přítel Jaroslav řekl, že různé ty studie o čakrách, o kanálech jsou jiné v různých tradicích, jak je to možné. Je to možné právě proto, a to je důležité pochopit. Ve výzkumu prány a i ve výzkumu vědomí závisí na to, jakou pozornost používáme k tomu, aby jsme tyto vlastně části naší existence, kterou, které naší existenci tvoří. Poznali. A jak používáme pozornost, to jsou různé tradice a to jsou různé hm, vlastně transmise od gurů po hm, žáky. Hm. A tyto transmise byly do nedávné doby privilegií přímých žáků a byly takzvaně Indii, v té tantrické tradici šeptány do ucha, aby nebyly zneužívány. Dneska si otevřete internet, no, <laughs> najdete tam některé ty nejtajnější techniky, ale ty znalosti, které jsou s nimi spojené, unikají. A právě proto my máme plno, plno informací, ale nemáme základ, aby jsme tyto informace střebali. Ten základ tam není. Proto je mnoho, mnoho lidí, obzvláště v naší části světa, ale dneska už je v Indii, v Číně je jich dost, v Japonsku, kteří prostě si to sami vycucávají z prstu a začínají to pak učit. A je to velký zmatek. Proto je velice důležité na jedné straně v dnešní situaci, ve které žijeme, na jedné straně je důležité se držet tradice, na druhé straně potřebujeme učitele. protože ta věda jemných energií je, může vést k tomu, je ta, ta nejrychlejší cesta k probuzení, ale je to též ta nejrychlejší cesta k pomatení. Právě proto se zmíníme jenom o těch nejdůležitějších částech, které najdete vlastně v základních, ve všech základních knihách o Józe. O... Všichni víme, nebo bychom měli vědět, to je i medicínská znalost, že vlastně osou naší zkušenosti je páteř. Všechny orgány visí na patery. A zdravá patr je vlastně to, co dělá, též ovlivňuje zdraví orgánů. To je dnes všem jasný i vědě. Hm? No a Zdravá páteř můžeme ji zkoumat z pragmatického hlediska, můžeme ji zkoumat i z, z duchovního hlediska. A yoga ji zkoumá z duchovního hlediska. Protože princip jogy je, že vždy to jemné může ovládat tím hrubým a může vlastně zjemňovat zkušenost toho hrubého. A my, zvláště v dnešním světě, my jsme stále naladováni na vlastně hrubé poznání a jemné poznání je absolutně ignorováno. Je to tak? Na... Tak jsme bombardováni ze všech stran hrubým poznáním no a hrubým poznáním. Ti, co se zabývají jemným poznáním, ty jsou vlastně v naší společnosti trochu eh, vlastně outsidery. Hm? No ale základ právě jogy, základ všech duchovních věd je, že to jemné právě, transformuje to hrubé. A proces realizace není nic jiného ať už v buddhismu, vlastně i v křesťanství, v tradici, kterou známe že... též stejný princip, že to jemné musí transformovat přeměnit to hrubé. A pak my se zůstaneme intuici k tomu, že Vlastně eh, bez toho celku, ať už ho označíme jakoliv, bez té eh, totality, nejsme nic. No a pak vlastně se transformuje tež naše vědomí. A to se všechno děje na základě poznání těla a poznání vědomí, které je na tělo vázané To, co poznáváme tělem a vědomím, které je na tělo vázáné, to je svět. To je třeba pochopit. A buddhismus nadučí nejasněji, že poznáním světa Poznání světa je jediná cesta, která vede nad svět. No to je učení jogy, poznání mikrokosmu, my poznáme makrokosmus. Náš svět je naše tělo a vědomím. Vědomí, které je na naše tělo vázáne, to je světské vědomí. A světské vědomí procesem zjemňováním, zjemňování těla a zjemňování ducha je vlastně jeden proces. To byste měli poznávat právě meditací na dech. Jestliže se zjemňuje dech, zjemňují se počítky, jak poznáváme dech. Počítky poznáváme dech. A počítek je co? Počítek je vjem doteku. Počítek není nic jiného než vjem doteku. Jestliže máme jemný objekt, jemný dech, pak vjem doteku bude jemný, jestliže máme hrubý dech. Vjem do doteku bude hrubý. To je jasně vidět na dechu, ale to patří pro veškerou naší zkušenost. Bez rozdílu. Ovšem, aby jsme to pochopili, musíme parimu kamsatim upadthápet a musíme obrátit vědomí dovnitř pomocí meditačního objektu. To je stejné ve všech tradicích. Jestliže neobrátíme vědomí do vnitř pomocí meditačního objektu, celá tato vnitřní věda není nám dostupná. A my můžeme sledovat různou anatomii, naučit se přesně všechny latinské názvy kosti, které já neznám, a svalu a tak dále. No ale z hlediska vnitřní vědy nám to nepomůže. Ale může nám to pomoct, jestliže se stavíme na vnitřní vědě. A vnitřní věda je, že pátech je vlastně hlavní prout energie v těle. A ten hlavní prout energie v těle má spojení se. Veškerým prouděním energie. Druhý nejdůležitější proud energie v těle je trávicí systém. A páteř je napojená tež na trávicí systém. Právě proto v čínské, v indické medicíně vlastně správné zdraví závisí na správném zažívání protože jestliže nemáme správné zažívání, jak Zuzana ví, hm, co se stane. Ty proudy energie v těle se zacpávají hm, tím, neza, tím ne, nezažitým jídlem. Ale jídlo, vlastně všechno, co přijímáme, je jídlo. Prána je to jídlo ale jemné jídlo. Knedlíky jsou též jídlo, ale hrubé jídlo. Voda je též jídlo. Všechno je jídlo. A jídlo nás udržuje na životě. A jídlo se preměňuje v pránu. A prána je spojená s elementem větru. Element větru je v indické filozofii to, co umožňuje pohyb. Jestliže není element větru, není žádný pohyb. Indičtí a čínští jogíni a mudrcové nebyly odděleni od přírody. Všechny jevy uvnitř a venku Viděli na základě přírodních jevů. Příroda pro ně byl učitel. A jednotou s přírodou pak poznávali sebe. V přírodě též všechno proudí. Listy v každém okamžiku se otvírají, zavírají, otvírají, zavírají, pulzují energii. I nakonec země pulzuje energii, ale my to nevidíme, protože jsme odloučení od celku. Jsme odloučení od celku, proto žijeme v pulzaci energie, ale my ji nevidíme. Proto si nevážíme svět, No a když si nevážíme svět, nemůžeme si vážit ani sebe. A základ jógy je, že my jsme mikrokosmem a svět je makrokosmus. My mikrokosmus a makrokosmus se nedají od sebe oddělit. Čili ty jevy, které vidíme venku, odráží vlastně ty jevy, které vidíme uvnitř. A ty jevy, které vidíme uvnitř, vlastně můžeme najít i venku. To je yoga. A to rozdělení mezi venkem a tím, co je uvnitř, je naše iluzorní rozdělení. To je snad nejlépe vjátreno v buddhistickém pojetí praxe. Tedy vrátíme se k větru, Prána vlastně je ta jemná forma větru. a život v nás je vlastně pohyb. A ten pohyb je vibrace. Jestliže vezmeme elektronický mikroskop, dneska už věda je tak pokročila, a dáme ho do útrop, vidíme, že každá buňka, stejně tak jako každá buňka listí, každá buňka stromu, každá buňka trávy, se roztahuje, stahuje, roztahuje, stahuje, roztahuje, stavuje. To je život. Protože nevidíme vnitřní život, nevidíme ani vnější život. A tak si nevážíme světa, ve kterém žijeme. No a teď ta příprava k meditaci je vysvětlena naprosto jednoduše v. A nerozbírá se, ale rozbírá se do detailů právě v spisech jogi. Jeden život nestačí, aby jsme se z toho trochu pochytili. To je neskutečně hluboká literatura. Náš život je proudění energie v těle. A toto proudění energie v těle je navázáno na myšlení. Na to můžeme sami experimentovat kdekoliv v těle. Použijeme koncentrovanou pozornost tam, Můžeme cítit tu, tu, ty víry prány intenzivně. A teď jsme vysvětlili, že výhoda meditace na dech na základě tradice jogi, která považuje hlavní část meditace na dech právě koncentraci na mezi dech, na kumbaka vnitřní i vnější. Výhoda toho právě je, že tím Daleko snadněji si uvědomujeme ten, vlastně tu vibraci života, vibraci prány v těle. Ale ta perioda mezidechu, neboli kumbaka, kdy Hrubý dech přestal existovat, ale existuje jemný dech, ten nikdy nemůže přestat. Ta perioda poznání této periody je vlastně klíčem k poznání těch jemných energií. Právě proto, v severní tradici, stejně tak jako v Joze proces zjemňování dechu je proces uvědomělé koncentrované pozornosti na ty periody mezi dechu. Kdy vlastně tělo dýchá, ale nepotřebuje hrubé dýchání. A tělo dýchá celým tělem, stejně tak, jako tělo absorbuje vlhkost celým tělem. Jestliže se koupeme, nepotřebujeme pít, pít vodu, protože tělo si tu vodu samovsaje. Můžete experimentovat. Tělo je jako houba. A ta houba se stále hýbe. A ta houba má neskutečné schopnosti se adoptovat na jakýkoliv vnější kontakt. Podle toho, jaký je vnější kontakt, podle toho se ta houba adoptuje. Nejenom vnější kontakt, ale i vnitřní kontakt. Jak už víme, tím, že uvedeme vědomí do jistých míst, jestli jsme si to vědomí nebo ne, též uvádíme tam pránu, protože prána je to, co hýbe vědomím. A hýbe vědomí, za jaké v jaké souvislosti, za jakých předpokladů, že používáme pozornost. Jestliže používáme koncentrovanou pozornost, je to jasný. Jestliže naše pozornost je nekoncentrovaná, vlastně se neučíme nic. Rozdíl mezi jogínem a nejogínem je, že jogín, se učí, aby každá pozornost byla koncentrovaná pozornost. Proč je arahat arahat? Proč je buddha buddha? Proč je realizovaná bytost? Realizovaná bytost. Protože nestrácí koncentraci. My ztrácíme koncentraci, proto začínáme snít No, Buda ale nesní. Teď účel meditace na dech je vlastně, že hrubý dech se zastaví. Jestliže se hrubý dech zastaví, myšlení se tež zastaví. Proč třeba prozkoumat sám, vidět jasně myšlení má, které Vlastně není spojené se samády, je plítvání práno. A my, v obyčejné bytosti, my jsme specialisti na plítvání práno. Můžeme na to. U jogínu dostat doktorát. <laughs> Ale jogín pánu neplítvá. Proč pánu neplítvá? Protože přesně zná vnitřní anatomii těla a přesně zná, Jak se vědomí hýbe na základě pozornosti? Právě yoga čára nejhlouběji ze všech budistických tradicí zkoumá, jak se naše vědomí hýbe na základě pozornosti. To je ta nejhlubší část vlastně jogy. Pozorností můžeme ovlivnit koloběh energie v těle. Pozorností hm? můžeme ho využít k tomu, aby jsme poznali vnitřní tělo, poznali koloběh energie poznali správné dýchání. No a to všechno je spojené s procesem správného myšlení. Správné myšlení neplýtvá energii, A teď jdeme tomu základnímu. Ujjukájampanidhája. Aby jsme se správně dostali do vnitřního těla, musíme správně panidhája, znamená doslova položit, musíme správně položit tělo. Teď naše tělo, je jako stůl. Jestliže správně položíme stůl, stojí. Jestliže jedna noha je vyšší, jedna noha je nižší, co uděláme? Podložíme. <laughs> Podložíme. Jestli nepodložíme, co se stane? Tak se bude vyklad. <kly> bude se vyklad. Hm? Tohleto se, jestliže se učíme jogu, učíme se to vědomně. Učíme se to vědomně, aby jsme použili vědomí k tomu, aby jsme se správně podpírali. Hm? Většina z nás to nedělá, no, pak se nemůžeme divit, že tak brzo stárneme. Hm? Protože jestliže se správně nepodpíráme, co se děje? Ovlivňuje to koloběh energie v těle. Hm? Čili utvářejí se blokády, utváří se zácpy. Hm? A jogin zkoumá tyto zácpy. A zkoumá tyto zácpy, používáteš, může používáteš pránu, používá dech. Co je funkce elementu větru? Pohyb a podpírání. Tam, kde je pohyb a podpírání, tam je větr. Jak poznáme, kde v těle a podle čínské vědy feng shui, hm, tomu se říká geomancie, ne, myslím? Stejný principy, jako máme v těle, existují i venku, v přírodě. Co, když správně tělo podpíráme, bude držet. Když ho špatně podpíráme, bude proces zřícení těla bude rychlý ten proces zřícení těla, tomu se nemůžeme vyhnout. Ale jogin ho prožívá vědomně se zpríjmenou pozicí. Velcí jogíni jako chujnén, hm? Jakou byl v Číně po smrti sedí v perfektní lotusové pozici farmář z malé vesnice v Guangzhou sedí v perfektní pozici jako Buddha Jestliže pojedete do Burmy, podívejte se na Arahata Sanlun, po smrti tež sedí v perfektní pozici, tež v farmách. <laughs> Nestudoval, ale poznal. Poznal jak? odaností. Proto Vasubandhu v Abhidharma koša, definuje víru jako lásku, odanost. Nemusíme vědět mnoho Jestliže jsme odaní k Joze, odaní k Zenu, nemusíme též přesně poznat všechny ty koloběhy energie. Hm? Ale vědomí nás nasmíruje samo. Proč? Protože vědomí vede pránu. To je ten princip, který se potřebujeme naučit, se kterým potřebujeme žít, s kterým potřebujeme, v každém okamžiku. V Samyuta Nikája je sutra v Anapána Samyuta. To by měli hoši přiložit. To je důležitý. Kde Buda říká, Druhým mnichům. podívejte se na toho mnicha, co stojí pod, co sedí pod stromem. Všichni se podívají. Na co medituje? To už se mi říká na Slovensku, ne? Na co medituje? Řekněte mě. Na hm? Ale mníši nevědí, tak mnější řeknu, naše poznání závisí na mistrovi. Prosím, poučte nás. Medituje na dech? Proč? Protože dech nás podpírá. A jestli jsme v podpírání správně, Uvedeme přirozeně vědomí do stavu bdělosti, jasnosti. A to je moudrost. To je základ moudrosti. Jestliže nemáme bdělost a jasnost, nemáme přístup k moudrosti. Moudrost je jasnost. Veškerá yoga vlastně není nic jiného než systém vysvětlení pomůže k tomu, aby jsme tu jasnost získali. A může to být i různý vysvětlení, ale vlastně jdou za stejným cílem. Z jasnosti pochází čistota a funkce moudrosti je oproti tomu, co my známe jako moudost, je právě, aby přinesla do našeho vědomí čistotu, která mu původně patří. No a Důležitou částí toho právě je poznání těch energií v těle, který vlastně patří jemnému tělu. Zatímco my v naší normální světské zkušenosti, my jsme naladěni na to hrubé tělo. Protože naše vědomí je stále venku. Jen sami se podívejte na to, na co myslíme prezident, hm? Co budeme jíst, co budeme pít, hm? co, čeho se budeme dotýkat, co se nám líbí, hm? co budeme pěknýho slyšet, co budeme pěknýho vidět venku. Hm? Je to tak? Tak není divu, že jsme popleteni. No a ta znalost toho vnitřního těla, jemného těla, je velká pomůcka, aby jsme se právě z toho popletení dostali. Protože jakmile vnímáme jemné tělo, potřebujeme k tomu jemnou mysl. Bez jemné mysli mi my nikdy jemné tělo vnímat nebudeme. A právě proto ta věda, jak se naladit na správnou pozici a správné dýchání, je, tomu se říká v tradici jogy, Vnější yoga. Bez tý vnější jogy, ta vnitřní yoga, ačkoliv možná zažijem, ti, co o vnější józe nic nevědějte, se můžou dostat do stavu hl hluboké koncentrace. Já jsem se to tak učil v Burmě. Hm? No ale... Stále tam bude něco chybět. A v těch, ty stavy hluboký koncentrace pro nás nebudou vlastně přirozený, protože nechápeme ten, celý ten mechanismus, který je s nimi spojený. A chápání toho mechanismu, který je s nimi spojený, no to je vlastně ten nejdůležitější obsah jogi. A to je ta znalost jemného těla, jemného dýchání a jemných počitků, které jsou s tím spojeny. No a tady se dostáváme do vlastně hlubšího pochopení ty výhod té meditace na dech, tak, jak se jí já. Snažím teď trochu zprostředkovat jenom základy. Maličkou kapku. Ale kapka po kapce. Z toho něco bude. Jestli ale ke kapce nedáme další kapku, no tak ta kapka bude vysušená. No a nezbyde nic. Tak tedy správný postoj těla závisí na správném podpírání. A správné podpírání bychom si měli vědomi být toho, jak závisí, jak je spojeno se správným dýcháním. To je celá věda. A teď správný set je ten set, kdy vlastně cítíme rovnou páter a cítíme, jak náš set nás napřímuje. A cokoliv my pak děláme s tělem, vlastně to děláme v napřímené pozici. A napřímená pozice, na co musíme dávat pozor. Aby, vlastně páne, aby jsme cítili pánevní dno a cítili kostrč. Kostrč je vlastně přilepená na pánevní dno. Já neznám tak anatomii, je to tak? Ale když dýcháme, prána má podle systému buď pět hlavních prán, máme v těle deset vedlejších prán, o tom můžete později studovat, to je všecko vysvětlené v detailu v Upanishadách jogi, A máme nesčetně mnoho takzvaných malých větví, Prána je tež to, co spojuje energie v těle. Ta energie, která jde dolů, ty se říká ápana. Ápa znamená dolů. A prána jde přirozeně nahoru. Vítr je lehký element. Země a voda jsou těžké elementy. Vítr, oheň a vítr jde přirozeně nahoru. To vidíme v přírodě též. Ale v ohni je voda, země, vítr, ve větru je tež země, voda, oheň. Hm? Tyto elementy jsou propojené. tvoří jeden celek. Element Země je to, co je základem pro poznání ostatních elementů, na podpírá ostatní elementy se dá říct, ale jeho funkce podpírání závisí na zase na funkci větru. Což je pohyb, podpora, na funkci ohně, což je teplota na funkci vody, což je koheze, dávání věcí dohromady. A náš dotyk v těle je právě dotyk těchto vlastností. Jestliže sedíme správně, tak ty vlastnosti budou v jisté rovnováze. Jestliže nesedíme správně, tak ta rovnováha tam není. Ale tu rovnováhu tež tam můžeme uvést myslí, jestliže máme moudrost a koncentraci. To je neskutečně hluboká věda. Proč? Protože prána tež je stejně tak jako počítek spojuje to, co je tělesné s tím, co je není tělesné. Prána tež ačkoliv patří tělesnému spojuje to, co je tělesné s tím, co tělesné není. Počítek je netělesný, ale spojuje netělesné s tím, co je tělesné. Čili my v meditaci. Si hrydíme, jestliže chceme pochopit hlouběji meditaci, my se řídíme pránou a počítkem. Pochopení prány a počítku, my můžeme se naučit správně zacházet se svým tělem a vědomím protože nezacházíme ne, správně s pranou a s počítkem, my nemáme přístup vlastně k hlubšímu pochopení, jak správně zacházet se svým tělem a vědomím. A to je začátek predkromu. Hm? Zítra budeme pokračovat. Zkuste v meditaci teď si trošinku... Hm? Snažit se pochopit, co jsem teď vysvětlil, a zažít to. Zažít to, to je to nejdůležitější. Jinak to jsou jenom slova. A aby jsme to zažili, uďukájam panidája, parimukam satim úpathápetu a založit veškerou pozornost na meditačním objektu a držet. Vzpríjmený postoj těla. A vědomně nadechovat a vědomně vydechovat. To je začátek meditace na dech. Jestliže ten začátek nemáme, to, co přichází potom, vědomně s moudrostí nadechují dlouhý dech, vydechují dlouhý dech. Vědomně s moudrostí nadechují krátký dech, vydechují krátký dech učím se být vědom celého těla, když nadechuji a vydechuji a zjemňují celé tělo, když nadechuji a vydechuji. To je celý proces meditace na dech, tak jak ho Buddha vysvětluje. A základ, jak prožíváme ten základ, který jsem teď vysvětlil, vlastně Rozhodne o tom, jak budeme požívat tyto čtyři cvičení, které vysvětlují meditaci na dech v buddhistické tradici. Příliš mnoho informací vede k čemu? Ke hm? zmatení tak jdeme meditovat, deset minut přestávka, je-li nutné, a meditujeme.